Розділ шістнадцятий «Павлуша? Невже! Я не хочу, щоб він мене бачив. Невідомий у вчительчиному саду. Хто це?» Почало сутиніти, потягло вечірньою прохолодою. Я лежав і думав, як було б здорово, якби оце зараз поруч зі мною лежав Павлуша. Нічого мені не було б страшно, ніякі випробування. І чекати я міг би хоч цілу ніч – і нащо ми посварилися? Нащо ота поганська грибенючка нас розлучила? Чого це в неї така крива вдача? Ненавиджу її. Ненавиджу. З якою радістю я б її зараз уклеїв? Збив би на кислицю. Та хіба б це помогло? Від села по дорозі хтось їхав велосипедом. Я спершу думав, що у дідівщину. Але велосипедист минув поворот на дідівщину і почав наближатися глеканкою до лісу. Хто ж це? Невже не бачить, що на башті прапор? Не пропустять же. Він їхав швидко і з кожною миттю все наближався. Уже можна розгледіти, як надимається од вітру сорочка на спині. Я нагострив око і раптом відчув, як мене підкинуло, і я став на чотири. То був Павлуша. Він щосили накручував педалі, поспішав, і обличчя в нього серйозне і заклопотане. І не було з ним ні дикточки, ні фарб. Отже, не малювати він їхав. Та й хто б ще поночі їхав у ліс малювати? І зненацька раптовий здогад крижаною хвилою огорнув моє серце. То його викликали замість мене, бо я не підійшов, не сподобався. Щось не те, не так зробив. І вони вирішили, що я не впораюсь, вирішили доручити іншому. А хто ж у нас серед хлопців підходящий? А ж Павлуша! Не Карафолька ж, не Антончик Мецієвський, не Вася Диркач і навіть не Коля Кагарлицький. Та я й сам Павлушу назвав старшому лейтенантові. Цей раптовий здогад паралізував мене, зробив моє тіло млявим, ватяним і безсилим. Я не міг ворухнутися. Розчепірившись, як тиля на льоду, я тільки стояв на вкарачках з роззявленим ротом, і дивився у слід Павлуші, поки він не зник у лісі. І хоч ніхто мене не бачив, це були хвилини найбільшого в моєму житті сорому і ганьби. Якби мені привселюдно плюнули в очі, було б легше, ніж оце зараз. Я уявив собі, як повернеться Павлуша після успішного виконання небезпечного секретного важливого завдання – як нагородять його медаллю цінним подарунком або навіть просто грамотою, і він, зашарівшися, скромно як дівчина опустить очі, ніби він ніякий не герой. Він це уміє. А Грибенючка підійде і при всіх його поцілує, а Галина Сидорівна його обніме і, може, теж поцілує. А на мене ніхто й не подивиться, наче я вмер, і мене зовсім нема на світі. Я все це собі уявив, і мені стало так гірко, ніби я полину наївся. І мені захотілося, щоб зараз розчахнулася земля і поглинула мене назавжди, щоб прилетів з полігону отам, де гупало якийсь випадковий снаряд, і розірвав мене на атоми. Але снаряд не летів, і земля не розчахувалася, тільки ставало ти далі темніше, надходив вечір. За кілька метрів уже нічого не видно. Десь близько протріскотів мотоцикл і не розбереш, чи то в бік села, чи то в бік лісу. Може, це старший лейтенант Пайчадзе повіз Павлушу виконувати секретне військове завдання? Невгамовний неспокій опанував мене. Мене шалено смикало і штовхало гайнути туди, до доту і глянути, що ж там робиться». Але залишки гордості й благородства, що жменькою маку ледь торохтіли на самому денці, спустошеної горем душі моєї, не пустили. Чого ж це я лістиму, заважатиму, як мене відхилили? Хай собі займається своєю важливою справою. Хай! І бракувало ще, щоб Павлуша побачив мене отут нещасненького, відкинутого, як не потріб, жалюгідного». Ця думка підхопила мене з землі, вмить посадила на вороного і чимдуш погнала у село. Ні, цього б я не пережив. Якби таке сталося, то хоч упрірву сточ головою. Я навіть не поїхав вулицями, а звернув на стежку, що гадючилася поза городами та садками. Щоб і не бачив ніхто, що я з лісу їду. Не було мене там. Не було. І листа не було. Нічого не було. Доведіть тепер, доведіть. Я тільки сміятимуся. Нічого я не знаю. Ніяких ГПГ. Яка таємниця? Які троє невідомих? Три ха-ха. Шалено регочу. Я проїздив стежкою поза садком нашої вчительки Галини Сидорівни і раптом помітив, що якийсь чолов'яга, пригнувшись, прокрадається у сутінках між деревами. Вгледівши мене, він враз присів, потім спритно шуганув у кущі і причаївся, ховаючись. Тю! Хто ж ту такий? Галина Сидорівна живе у двох з мамою. Чоловіків у них в хаті нема. Хтось лихий. Злодій або що. Добра людина не стала б ховатися. Я натиснув на педалі. Через дві хати стежка виводила на вулицю. І за якусь хвилину я вже скочив з вороного біля воріт Галини Сидорівни. Галино Сидорівно! Галино Сидорівно! Голосно загукав я, прочинивши хвіртку. Що? Хто? Хто це? Почувся збентежений голос учительки. А, це ти, мовила вона, вигулькнувши з-за хати. Що таке? Що сталося? До вас зараз дядько Петро і дядько Микола прийдуть, загукав я, щоб чутно було там, у саду. І прошипотів Це я спеціально У вас у саду злодій ховається Та ти що? Тс, точно Сам тільки що бачив Я сусідів гукну А ви? Та ні То тобі мабуть здалося Клянусь Я стежкою по засадам їхав А він крадеться А тоді як не в кущі Що ти кажеш? У нас же і красти нічого І високий такий Метрів два Ти диви а ну, ходім, глянемо. То може все-таки гукнути когось, бо здоровий як віл, самі не впораємося. Та ну, як-небудь, сокиру візьмемо, серпа. Стривай, я зараз. Вона заскочила в сіни і замить винесла звідти серп, сокиру і електричний ліхтарик. Якби я щоразу до сусідів зверталась, їм би спокою не було. Я сама себе звикла відстоювати. Ходімо. Вона дала мені серпа, сама взяла сокиру, засвітила ліхтарика і сміливо рушила вперед. Вона була відчайдушна рішуча, наша Галина Сидорівна. І я, мимохідь, замилувався нею. А ну, хто тут лазить по чужих садках? Дзвінко промовила вона, круглою плямкою світло обмацуючи дерева. О вот там, у кущах, відказав я. Промінь висвітлив кущі. Там не було нікого. Ми пройшли весь садок, але нічого не побачили. Видно, той чолов'яга, почувши моє «До вас дядько Петро і дядько Микола», одразу дрименув. От бачиш, нема, весело сказала Галина Сидорівна. Це тобі здалося. Мені в темряві завжди здається, що у саду хтось стоїть за деревом. Та бачив, ну, слово честі бачив. Мені було досадно, що вчителька не вірить. «Ну, може, може», – заспокоїла вона мене. «Виходить, утік. Мабуть, хтось проходив, та яблучка захотілося. Добре, що матері нема, пішла до тітки. Перелякалася б до смерті. Ну, спасибі тобі, захиснику мій». Вона скуйовдала мені волосся і ніжно провела рукою по щоці. Від її руки війнуло з тонкими пахущами якихось парфумів. І було приємно відчувати дотик її руки і чогось Соромно від цієї приємності Слухай, а як там Павлуша? Ви вже помирилися? Вся приємність одразу зникла Не знаю, буркнув я Ну, я піду, до побачення До побачення? Шкода, так добре ви дружили Я нічого не відказав Мовчки вийшов з двору, сів на велосипед і поїхав і так мені було темно на душі, темніше за глупу ніч. Павлуша, може, в цей час уже виконав важливе секретне завдання, і генерал або полковник потискує йому руку, виносячи подяку від командування. А я? Навіть Галина Сидорівна не повірила мені, що я бачив того чолов'яга у її саду. Вирішила, що мені привиділося. І дякувала просто так, для годиці, і звічливості. Я ж бачив. І по голосу чув. Голос у неї був якийсь не такий, якийсь роблений, наче вона жартувала з мене. Ну й хай, хай її обкрадають раз так. І така мене байдужість охопила до всього на світі, що репне зараз земля, як стигли кавун, і розлетися на шмаття, я б і оком не моргнув.